Гірлянди кольорових лампок оточували будинки. Горіли травневі написи. Мінились декоровані вітрини. В Даличині десь на шпилі кам'яниці червоний прапор, освітлений невидимим прожектором. немов піднісся геть у повітря над містом, над людьми, над землею. Серед гоманої руху вечірньої щільної юрби, серед виру прагнень і чуттів тут, на вулиці і там під дахами –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 Вона не опиралась і, хитаючись, дійшла до ліжка. Коли лягла, раптом відчула жахливий холод свого тіла, що здавався й раніше жаром. І зіщулилась маленьку грудку. Льова на кривій пальтом. «Це холод з мене виходить», – прошепотіла вона за хвилину. «А що на дворі? Мороз? Вітер?» «На дворі тепло марто. Все місто в огнях. Завтра свято марто». Вона зітхнула. «Я дурна?» – спитала вона зненацька. «Скажіть, Льово». «Ви прекрасна!» скрикнув хлопець і замовк, «Одверніть світло, мені боляче в очі», – промовила вона знесилено. Він повернув до стіни лампку, що на столі, і їх обгорнув тихий присмирк. Немов до кімнати раптом прийшов з надвору той теплий і нашорошений вечір. І далі вони розмовляли майже пошепки в цій півтемряві, що спрокволе і неохоче носили їх слова. «Тепер гарно», – мовила дівчина. «Я прийшов до вас гарною новиною».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 «Вгорі небо, а навкруги ніч і пустиня. Тоді роздягтись швидко і… Ні, треба спочатку підвести вгору руки. Навкруги ж нікого, це не соромно. Потім спустити руки і дивитись на воду. Вона рівна, блискуча. Всі зорі в ній, вона ніби спинилась і чекає. Тільки хлюпотить десь об берег. Іди. Іди». Вона замовкла та перша, ніж він геть здивований встиг їй щось відповісти, сказала далі. «Тоді ступити вперед один крок. Ще один. Вода вже торкнулася. Ні, це тільки перший дотик, такий холодний». Ще, ще, вода підіймається, обіймає тіло потроху все вгору, вгору. Серце так стискується і, і. Марто, ще холодно купатися, сказав Льова стурбовано. Вона нічого не відповіла і заплющила очі. Хвилину, дві, три стояла мовчки. Потім Марта раптом спитала ви ще тут, ідіть уже Льово. Ні, я ще побуду, поки ви заспокоїтесь, сказав він несміливо. А потім я зовсім поїду, додав він. Завтра я збираюся марто поїхати звідси назавжди. Від мене прошепотіли вона. Ні, Марта, не від вас. Я засидівся тут. Мені хочеться великої дороги. Я почуваю себе мартою на ком, яким був колись.